Maria! Mm. Maria! Ja? Ja, men det är dags att spela in podd nu. Nej, jag orkar inte. Det är så ah, varmt att röra mig. Det är alltid blött och Nej, äckligt. det är bara du som är klen. Nej, jag orkar inte. Nej, vi måste köra nu. Annars hinner vi inte. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Men stäng av din fläkt då. Fläkten? Varför det? Ja, Nej, vi kan ju inte ha fläkt på när vi ska spela in podd. Jaha. Du menar ljudet, just det. Vänta då. Nu. Ah. Men sätta igång då. Nej, jag orkar inte. Det är alldeles för varmt. Hej och välkomna till avsnitt 113 av. Bonuspappan och plus mamman. En podd om livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Ska jag säga sådär mycket? Jag gör jag alltid det. Ja, nu jag. Det, det kändes mycket men det kanske är värmen. Första 50 avsnitten sa jag väl det själv. Ja. Uh -huh. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnade. Din bästa kompis på morgonen. Eller på eftermiddagen eller på kvällen. Du kan läsa den var som helst och när som helst på webben. Mm, och bor du i Falkenberg och Varberg så kan du få den i din brevlåda. Mm, det är också trevligt. Mm. Veckans gäst är Karin Wells. Hon har fem barn, dels från en kärnfamilj och sedan en bonusfamilj. Mm, hon berättar ju bland annat om hur hon själv valde att pendla mellan Dalarna och Stockholm för att barnen skulle kunna bo kvar. Och så äldsta dotterns kontakt med sin plusmamma, berättar hon också lite om. Mm, det är ju då hennes tidigare bonusmamma Precis som du är plusmamma till Kevin Som var din bonusson Jag tror det här är första sommaren någonsin Som jag inte har träffat honom på hela sommaren Nej just det, han har ju varit lite i Örebro hos sin biologiska mamma Men han har ju varit ganska nära Valben då Så har det ändå inte blivit av Nej det känns, känns tomt mm, Vi får bjuda hit honom någon och Jag hellre. vet ju att Lycke saknar honom jättemycket mm. De är ju bröder även om de inte delar något DNA. De delar en syster och så delar de det att de har båda två väldigt många systrar. Mm. Eller de har bara systrar kan man säga. Kevin har ju två systrar och Lycke har tre. Mm. Och en av dem är deras gemensamma. Just det, så är det. <laughs> ja, vad har hänt i, i veckan förutom att vi inte har träffat Kevin då? Nej, värmen har ju rullat in med buller och bång här i Halland. Och eh, det gick på riktigt som att vända på en hand för det var jättedåligt väder på förmiddagen jag tror det var i måndags mm. eller så och sen puff så blev det jättevarmt och vi har haft en barnlös vecka men vi har ju haft lite hand om lykke eftersom hans systrar och pappa åkte iväg till farfar där på början av veckan just det, långt upp till Tijärp där och Lycke var den enda som var med också på min brorsdotter Ellas kalas, hon har ju fyllt 18 år och vi firade henne i Småland på rätta dagen men vi firade även hemma med resten av släkten, kan vi säga, på de olika sidorna. Ja, och jag tycker ju alltid det är så roligt med ombildade familjer och när det inte är så här jättekärnfamiljigt, då går jag ju igång. Och det var lite extra roligt den här gången för hennes pojkväns föräldrar är skilda. Det är inte så kul just det då, men, <laughs> men hans pappa har träffat en ny. Mm -hmm. Så både hans mamma och hans pappa och hans pappas nya och även en vän då till hans mamma och mm, hans pappa mm, mm. var med. Så det var lite spännande bara det. Och sen så när jag gjorde en liten snabb överslagsräkning där och kollade upp vilka som var där. Så var det faktiskt bara en familj av alla som var en intakt kärnfamilj. Och det var ju du och dina föräldrar och deras två barn då. Just det, då. ja precis. Det kan man ju räkna även om den familjen inte finns liksom eh, Nej, men som var familjer. närvarande men... i alla fall. För ja, just det, var... för alla andra har antingen barn tidigare eller i omgifta eller på olika sätt då är en slags bonusfamilj. Ja, och så räknade jag ju att inte alla familjemedlemmar var där också, så att mm. de närvarande familjerna hade inte hela sina kärnfamiljer med eller så var de en ombildad familj som du säger. Ja, just det. Ja, Nej, det var ju lite speciellt och där kan vi ju se hur vanligt det är Just med ombildade familjer. Ja, kärnfamiljen kanske inte längre är så norm som man tror. Nej, trots att då samhället är lite uppbyggt kring kärnfamiljer. Så vi har ju lite jobb att göra fortfarande där. Mm. Ja, och du har ju jobbat. Jag har faktiskt haft en semestervecka. Även om jag har hälsat på dig och gjort lite. Försökt göra lite nytta. Och städar så, men du har ju jobbat på dagarna. Jag har fått upprätta balansen i universum så har jag ju jobbat extra mycket mm. för att du har jobbat extra lite. Så att jag har ju dels haft mitt sommarvick som jag har varje sommar när jag känner på hur det är för vanliga dödliga att jobba heltid. Mm. Och sen har jag ju även jobbat några kvällar på Majas vid havet, som är ett ställe här i Varberg där man kan gå på sköna konserter och käka fantastisk mat. Och de gångerna jag jobbade så fick jag ju lyssna på Sara Klang. Det har jag gjort innan, hon hade någon slags skönt Adele-vibe tyckte jag. Jättebra röst, sen så tror jag inte att jag känner igen så många låtar. Nej, men väldigt bra, lyssna på henne. Och sen så var det ju den något mer kända Carola Häggqvist ja, helt som det. nästan har fått lite ikonliknande status i alla mm. fall här i Sverige men även utöver Europa. Och jag tror att till och med chefen kände sig lite mer tagen för att mm. vi fick städa lite extra där bakom kulisserna för att hon skulle skrida fram i en icke-störbar miljö. Mm. Jo men det var väl en av sommarens stora konserter just på Majas. Det var i länge och 700 personer drygt. Lite mer än 700 mm. var vi. Och jag hörde henne tidigare i somras i Falkenberg på Stålboms och tyckte att det var bra särskilt de här. Gamla låtarna som hon hade gjort om så att man inte direkt kände igen dem. Det var lite skumt för att jag trodde att jag kunde alla karol mm. men det trodde jag var fel. Jag kunde inte det. Och sen lite mer avskalat komp, oftast med bara två akustiska gitarrer. Mm. Ja, och sen så har vi ju denna vecka också äntligen badat i havet. Ja Jajamän, och jag badade först. Ja, just det. Du doppade dig först när vi gick ut tillsammans där. Det var lite vann. kyligt, men sen blev det ju väldigt skönt. Vi har varit både ute på Jätterön och Kåsa, lilla Appelviken. Vi bor ju fantastiskt bra här på sommaren. Mm. Det är ju som att vara utomlands. Ja, när det har varit så här 28 grader i skuggan. så. Ja, men med det havet och allting och människorna. Det... Jag blir lika fascinerad varje sommar att det är så mycket människor som kommer hit. Mm. En annan sak som jag tycker är fantastiskt fint, det är hur du har haft kontakt med Saga och Yva nu när de har varit på närkon i Nyköping, Erköping, Linköping. Linköping har de varit. Ja. Ja, och då är det ju snarare så att du har kollat upp hur de har det och hur de mår och, och så än jag, för jag har jobbat så mycket. Mm, ja, men det har jag tyckt varit eh, intressant lite och så har jag känt ett litet ansvar eftersom det är jag som har bokat biljetterna och lite så. Jag tycker att det är ett bra tips i bonusfamiljen speciellt när man har mobiltelefoner att man mm. bara kan skicka iväg ett litet sms och utan krav på motprestation mm. bara säga hej, hur mår ni, hur har ni det? Mm. Det är väldigt smidigt för en bonusförälder att visa omtanke och ja. engagemang. Jo men det är, även om det inte har varit barnvecka så har jag ju tänkt lite på hur de har haft det. Det är ju ett litet äventyr, även om de är Tonåringar att resa iväg där flera dagar. Mm. Men då kanske vi ska lyssna lite på Karin Wells som även är certifierad natur- och skogsterapi-guide. Det låter ju så himla häftigt. Ja, hon berättar lite om de här skogsbaden som hon är med och arrangerar. Man badar i skog. Mm. Är... Först trodde du att man skulle gå in i skogen hitta en sjö och så badar man där. Mm. Men det var inte riktigt så. Nej. Vet du vad mitt bästa skogsbad någonsin är? Nej. Det var på Bahamas när jag var där 2010. Så åkte vi in i skogen och så hittar vi ett eh, hål. Det heter något speciellt. Heter det något med blue... Jag får kolla upp vad, vad det heter och så får jag lägga till det sen. Men som går jättedjupt ner i marken. Det är, säg att det är 10 meter rakt över i diameter. Och så kan man hoppa ner och bada där. Och så vet man att det kan vara liksom 100 meter rakt ner. Men det I var marken. ju inte det som var skogsbad. Nej, det var det inte. i skogen. Nej. Utan det är något helt annat och det kommer Karin Wells att berätta om här nu. Hej Karin Wells. Äntligen träffas vi, vad mm. härligt. Här i Stockholm i Hammarby Sjöstad. Och du har tagit dig ända från Dalarna hit. Det stämmer. Det är fantastiskt. Var någonstans bor du? Jag bor utanför Hedemora i en liten by som heter Kloster. Aha, vilket fint namn. Det är ovanligt. Det är för att det har munkar där. Ja, ah, just det. Det finns en anledning. Mm. Hedemora, då tänker jag bara på... En av Sveriges bästa jasstrumpeter, han är därifrån. Carl Olandersson. Asså, det hade jag ingen aning om. Nej, det är det enda jag vet om Hedemora. Oh, okay. Sån Konstigt. Och det var det enda jag inte visste om Hedemora. Ja, just det. Och Wells, du är inte släkt med Robert Wells Nej. som är sommarfalkenbergare som vi springer på i ja. den här namnen. Nej, det är jag inte. Nej. Jag har varit gift och han heter Wells. Mm. Familjen är från England, alltså den jag var ingift i. Mm. Och där är det ett ganska vanligt namn, så att... Mm. Mm. Och hur brukar du presentera dig? Ja, det är lite olika beroende på vilket år det är då. Men, <laughs> Nej, men jag brukar presentera mig att jag är fembarnsmamma, egenföretagare sedan 2004 och eh, en bra människa. Mm. Och du jobbar just med kvinnligt företagande. Jag har gjort det. Ja. Det var egentligen så jag fick ta på Maria. Jag såg en liten talang där på, på Facebook. Så jag stöttade henne att använda den talangen. Men nu gör jag inte det. Ja. Nu jobbar jag i ett företag som heter tronature to u Som jag håller på att bygga upp. Aha. Är det med miljö? Ja, eller snarare så att jag, ser en vision, eller jag har en vision att jag skulle vilja se människor mera uppkopplade mot naturen. Att vi tar naturen i alla våra beslut. Så i det företaget så jobbar jag både med skogsbadsvandringar, mm -hmm. naturretreter, jag skriver böcker, sagoböcker och tar kurser som jag säljer. Spännande och vill mm. man veta mer så kanske man kan gå in på en hemsida. Ja, den heter tronaturetio.com. Mm. Och sen är vi ju nyfikna på då dina erfarenheter av att leva i bonusfamilj. Yeah. Hur började allting? Först levde du i en kärnfamilj kanske? Ja, först mm. levde jag med en man i åtta år innan vi skaffade barn, två stycken. Och sen skilde vi oss och sen eh, träffade jag en ny man och då så blev det tre barn till. Mm. Så med min första man har jag en pojke och, flicka, och med min andra man har jag eh, pojkeflicka pojke. Nu lever jag inte med någon. Nej, och jag ska det. inte skaffa några barn heller, men jag Nej. har fem stycken, så jag får vara <laughs> nöjd. Och alla bor ju inte hemma nu då kanske? Nej, den äldsta är ju 21, så han eh, har ju flyget ut. Och den näst äldsta är eh, gymnasieelev och bor i Stockholm. Och mm. så har jag tre barn som bor hos mig varannan vecka. Mm. Var det självklart att flytta ihop eh, i början där, eller? Det var det inte, men nu, nu blir det väldigt så här ärligt här. Men jag blev väldigt snabbt gravid, så ja. det var inte så mycket att välja på. Det Nej. var bara att flytta ihop och... Skapa den här familjen utifrån de mm. förutsättningarna. Och då hade du de äldre barnen på varannan vecka kanske? Just det, precis. Ja. Så det var 3-5, 3-5, 3-5. Och hur, hur kom Dalarna in i livet? Nej, men vi bodde i Minneberg utanför Stockholm och i lite, ganska liten lägenhet för att vara fem stycken. Eller sju var vi då och den är 90 kvadrat och kände att det inte funkade att få ihop livet. Alltså det var trångt både ja. i vårt yttre och vårt inre i lägenheten. Så då såg vi en, en chans att flytta till Dalarna. Mm. Där det fanns en liten vallrovsskola som vi också ville ha. Så vi fick ett ganska stort hus och stort trädgård. Och mycket utrymme för barnen att springa och skrika och och Inga grannar som varit störda eller bankade på taket. Ja. det hände <laughs> nämligen. <laughs> Klassiskt. Ja. Var de Så stora barnen flyttade med efter ett tag då? Nej, de bodde kvar och jag flyttade mellan Stockholm och Dalarna. Sen flyttade min äldsta dotter. Alltså, om ingen fattar det här så förstår jag. Det är nästan så svårt. <laughs> Vi kan rita upp ett litet här. <laughs> ja. Så du pendlade fram och tillbaka ja, istället för att jag barnen pendlade. skulle göra det? Ja. Men dottern flyttade upp sen lite senare ett par år och eh, gick i skola i Dalarna i tre år. Mm. Så, Men hur såg det ut då? Borde du hos dina barn då? Alltså hos ditt ex i det fallet? Eller? Eh, nej, så, nej, så, så du hade, vi inte. Nej, så du hade en egen <laughs> lägenhet? Dock, ja, jag hade en, en lägenhet i ja. Stockholm som mm. jag bodde halvtid. i. Mm. Det gjorde jag kanske i sex år tror jag. Var, var det slitigt, eller var det lite som du tänker att det var för barnens skull? Och att man då kanske tänker på att det kan vara ganska jobbigt även för barnen att flytta mellan även om man bor nära varandra? Ja, det kanske är inget jag skulle säga så här. Rekommendera någon annan att göra, men om man skulle fråga barnen kanske de tyckte att det var jobbigt också. Men det var ändå jag som gjorde förflyttningarna större delen och hade två hem. Men där är väl jag ganska tydlig med att det är ju de vuxna som får göra anpassningarna i största möjliga mm, grad. Mm. Och barnen har inte valt det här utan man får göra lite uppoffringar helt enkelt för att mm, det ska fungera. Mm. Men ja, nu bor jag bara i Dalarna sedan ett år tillbaka så Nej, nu har jag flyttat upp med helt. Så mm. det... det här då att man inte bor allihopa under samma tak. Mm. Tror du det påverkar relationerna lite då till exempel att din andra man blir inte bonuspappa på samma sätt kanske till de äldre. Och att syskonen, att det kanske blir en annan dynamik av att de inte ses lika ofta som om de hade bott ihop. Det har nog gått över tid där. Det tyckte jag var två frågor, eller hur? Ja, lite föräldrar. Salomon, som heter min andra, han har jättefin relation med både Simon och Hanna som är mina äldsta barn. Det var ju nästan tolv år som de var en familj Ja, i traditionell bemärkelse. Innan han och jag skilde oss. Mm. Men det var sorgligt i alla fall för den yngsta, eller min äldsta dotter då, att, att vi skilde oss. För mm. då är hon fortfarande en med honom. Ja, just det. Hon var ju bara liten då. Två till hon blev ungefär fjorton. Ja, som, precis. Det är ju en väldigt stor precis. del av livet. Ja. Mm. Jag tänkte också lite mellan syskonen då. Mm. Just när det är två kullar. Så. Alltså jag vill ju inte se det så. Jag vill inte att de ska känna så. Men skulle du fråga dem så kanske de känner så. Att de har den närm som Hanna då, den äldsta dottern. Hon kanske är närmast sin, mm. sin bror. Mm. För hon har alltid varit med honom så. Mm. Och de tre yngsta är ju som en liten som ett litet flock som rör sig så. Ja. Men samtidigt så vet jag att deras kärleksband är väldigt starka. Så alltså även om, om de skulle träffas idag så skulle de liksom föra ihop sig. Men från mitt perspektiv så är de ju, alla ju mina barn. Så ja, att alla är ju syskon, Jag ser det. dem som en grupp. Mm, mm. Inte som trean, tvåan. Utan, mm. Men det är klart. Nej, att... men det, det kan jag känna igen. För så känner jag också att mina fyra barn är ju mina fyra barn. Mm. Men som sagt från deras perspektiv kan det ju vara annorlunda. Att de, i mitt fall, då de tre äldsta är ju en klan. Och sen mm. så har jag ju min minsta. Mm. Så dessutom har en bror på sitt håll. Sen mm. det... tror jag det går lite grann över tid. Perioder då. När de kommer närmare varandra oavsett om de är tvåan eller är första eller andra kullen. På grund av livs omständigheter. Att mm. kanske, den, om jag kan tänka mig nu som Gabriel som kommer gå ut nian. Han kanske flyttar ner till Stockholm och börjar gymnasium där. Ja, mm. men då kommer han komma närmare Hanna och så, mm. så vidare. Så att det är som ett dragspel som går ut och in och ut. Och in, så mm. Har du märkt någon skillnad på att man hamnar i en liten annan position i barnaskaren? Man kan vara storebror en vecka som Gabriel mm. och sen om Hanna kommer ah, ja, ja. oh, ja. dit och hon är lilla syster men får yngre syskon och så ja, att det kan absolut. vara ganska spännande det är ju jättetydligt att de har roller som försvinner när en kliver in och en kliver ut och, mm. och står i Simon kommer han är ju dolen för alla kanske inte för Hanna jag vet inte men de ja. ah, ja. han är, är o, oh, vad heter det, när man är aldrig ifrågasatt. Eller han är aldrig ifrågasatt. Nej, nej. Kan det... du komma ihåg någon annan sådana situationer när, när liksom rollerna krockar, det kan ju bli lite dråpligt kanske. Jo men jag kan ju se som Hanna då som är äldsta i första kullen, hon har ju varit stora syster till de här tre små under tre år. Mm kanske bossat runt lite grann och sen flyttar hon bort och då tar ju Gabriel då den rollen som ja. är äldst av de här tre och ska bossa runt och då påpekar jag, men det där var inte det det där tyckte inte de när Hanna gjorde <laughs> bara, äh, det så bara, just det är de äldst eller är de yngst mm. så hoppar ju emellan sådär men det är några som alltid är yngst ja. det är ju... Men det kanske kan vara lite lärorikt också att, att man lär sig att anpassa sig att man hamnar på olika status eller vad man ska kalla det man måste ju se fördelarna med det man är, annars blir det bara hopplöst, jobbigt allting. Och fördelarna med att jag har både så många barn som jag har, med också att det inte är den här traditionella familjebildningen med två vuxna och två barn det är att de blir ju extremt duktiga på sociala kontakter. Ja. De får ju en nätverksfamilj som är jättestor för varje, varje man i mitt liv har ju träffat mm. en ny familj som har barn och släktingar. och giftermål och så vidare. Så deras familj, den här traditionella, den blir ju jätt, jättemycket större. Just det. Och det är ju bara, vi är bara människor. Vi kan mm. ju mötas på det planet oavsett om vi är mm. blodspann eller inte. Så är vi någonstans en familj. Jag ja, just det, de har det... fått nya bonussyskon då. Som ja. blir bonus tidigare barn och så. Ja, nu blir jag ännu rörigare då. Min första det är vi, man... Det är vana vid det. <laughs> det det är kanske är en familj också lite rörig. Min första man, han träffade en kvinna som hade två barn. Och de levde ihop ett tag. Det gör de inte längre. Men de var de ihop ett var mm. De banden mellan mina barn och hennes barn. Och henne också då, som för heter Helena. De är fortfarande kvar. Ah. De kan umgås så träffas. Mysigt, Solomon, han har träffat en kvinna som inte har några barn. Mm. Så att där är inte den Nej. komplikationen då man får uttrycka sig mm. så utan ja, det kanske kommer nya barn mm. istället mm. för hon är yngre. Det kan ju vara svårt det här att upprätthålla en kontakt som bonusförälder om relationen tar slut då. Mm. Och jag antar, jag vet inte om, har du tänkt så att det är lite upp till barnen att barnen får söka den kontakten med en tidigare bonusförälder- man kan inte kräva någonting egentligen Nej. från någon där. Jag tar inte på mig ansvar för att andra ska upprätthålla kontakter med mina barn. Men däremot ser jag alltid att det är de vuxnas ansvar. Ja. För det är ett för stort ansvar att lägga på ett barn. Att den ska vidmakthålla en relation. Ja. Man får sträcka alltid... ut handen och man så. Man får alltid får man... Mm. göra, vad heter det? Ta första steget. Ja, så. eller fotarbetet mm, man ska säga. Mm, mm. Där får vi vara vuxna och visa vägen helt enkelt. Ja. Och så tänkte jag lite på det här, det blir ju alltid bråk i alla familjer, kärnfamiljer, bonusfamiljer eller eller Hur brukar ni lösa det? För det kan ju vara att man fastnar i ett kärnfamiljstänk liksom. Ja. Att man behöver hitta en annan form av lösningar på problem om man inte har de det... här blodsbanden kanske. Ja, det är klart att vi inte alltid är överens precis om hur vi ska... Göra vissa saker, men, men jag tror att det är viktigt att utgå från barnen. Vad blir enklast för dem? Mm. Och sätta sina egna behov lite grann åt sidan. Om jag tänker så här: Men jag ska flytta mellan. Och ta inte på mig själv. Men jag skulle flytta mellan dig. Jag vill så här: ja, Men säg att ni inte levde i samma stad. Jag var ett barn. Så som Maria, då fick jag göra så här. Ja. Men som Martin fick jag inte göra så. Och varannan vecka var som Maria och fick göra så här. Det skulle bli väldigt slitet för mig. Ja. Så försöka hitta en lösning som om båda två föräldrarna kan stå bakom. Det kan ju vara kring mobiltelefonanvändandet. Eller sängtider. Eller borsta tänderna varje morgon och varje kväll. Mm. Eller vad det nu får vara. För att jag tror att det blir helt hopplöst jobbigt. Och de blir, de blir otrygga av det. Ja. Även fast de vet... Men nu menar jag inte jag att man är, att man är ju olika som människa. Mm. Det kommer det alltid vara. Men de här, de här vardagsgrejerna så att det inte blir för splittrat. Mm. Mm. Det har jag försökt att liksom nå, kom, nå ja. lösningar i. Just. Du har haft en bra relation med dina ex, och jag förstår. Ja. Och inte liksom haft bråk och så, utan ni har kunnat komma överens. Ja, och det är, det är ingenting som gör sig av sig själv. Det där måste man ju vara jätteangelägen om att det ska bli så. Och mm. kanske också förlåta, svälja för tre att, um, skrika upp i taket och sen gå vidare. Mm. För jag tror att det är få relationer som bryts och allting bara är såhär fantastiskt att vi har haft det, nu går vi vidare i den här fantastiska eran. Utan man får gnugga lite grann och sen kommer man vidare på ett nytt spår. Ja. För det är ju så, relationen finns kvar fast den är i en annan form. Mm. Mm. Och vi har ju det fackraste vi har, har vi tillsammans, det mm. till är barnen, så att jag tycker att det har varit ja. värt allt jobb det. det. är så mycket funger. Har du jobbat mycket med dig själv i, med det här? Eller har du jobbat liksom tillsammans med papporna? Eller räcker det med att man själv gör det? har jag tänkt ibland. För att ibland tycker man att men de andra... Räcker det med att man själv bestämmer sig för att jag ska ha en bra relation med föräldrar och de andra? Ja, för mig har det varit... Det har varit så. Alltså, det är klart att jag kommunicerar men alltså, jag kan aldrig jag måste ju göra mitt jobb det är, du är bara tillbaka till dig själv hela tiden mm. i livet du kommer ju aldrig undan dig själv heller så att det är bara men sen, jag kanske har haft tur också att ha bra män mm. Mm. eller bra, är duktig på att välja bra som <laughs> ja, ja, man kan prata med och resonera med och fortsätta ha jag är jätte, tycker jättemycket om de mm. båda två så, att, mm. så jag hoppas att ni hör om ni ja. <laughs> Har du även haft kontakt med deras nya partners? Ja. Så att du kan ha en direktkontakt och kolla läget utan att gå via ditt ex då? Ja, nej men det behöver jag inte göra. Nej. Nu är det nej. bara en som lever ihop med mina barn. Hon har ju kommit in ganska nyligen, men det skulle jag kunna göra, absolut. Mm. Mm. Det är själv, självklart. Mm. Det är... Har du några tips på hur man ska våga ta den kontakten eller våga tänka bort eventuella olikheter och bråk som man har haft att, jag tror att det är många där som kan ha problem just att det kommer in då en annan kvinna eller man mm. som, som har barnen och är med och bestämmer över dem och det vi får ju väldigt mycket brev från där det är jobbiga relationer mellan just biologiska föräldern och den bonusföräldern mm. Mm. Så alla tips som jag finns för att Främja den relationen är ju... Som att, att jag skulle ha jobbet med min ex nya. Mm, precis. Mm. Eller, ja, precis. Eller tvärtom då, men utifrån dig så blir det ju så. Mm. Det är ju också en, en relation man får etablera och jobba på. Och möta den, i mitt fall kvinna då, så som en, inte bara exets eh, girlfriend, utan en, en människa som jag kan känna, lära känna. Mm. För, för annars kommer det ju bli någon sorts band som är jätteknepigt. Att, nu har jag också haft kanske tur där då, för att um, som han levde ihop med hon var ju bra, jättebra mm. så Det är ju det är så här att alla nya människor i, i barnets liv eller mitt liv kommer med någonting och så tillför ju någon aspekt som man kanske själv inte har. Som Helena då, Micke. som var ju väldigt kulturellt intresserad. Och det var ju jag jätteglad för. För jag kanske mer skulle gå ut i skogen med mina barn. Men hon tog dem på museum. Ja. Så då kunde jag ju se det vackra med att hon födde in det. Som var hon en bra tjej. Alltså det går ju att prata med henne och sådana där saker. Jag har inte några erfarenheter av att, att de har varit. Som liksom, man bara tänkt. Nej, nej, kom inte in i mitt liv. Mm. Och sen Salomons nya då. Som heter Charlotte. Hon är är jätte, jätte, lekfull och härlig på alla sätt Jag tycker jättemycket om henne ja. även om de inte hade varit detsamma ja. skulle jag kunna tänkt mig, ja. ja men hon en bra tjej och hon ja. är så god med barnen att hon inte är där och styr och ställer för jag tror det är mm. det som du kanske mm. att de går in och, och har massa åsikter om hitan och dittan utan jag kan inte ge något tips, det är bara jobba på det och ja. etablera relationen för mm. jag tror att allting, om man ju mindre knutar emellan desto enklare är det att ta allting mm, Kanske, mm. då får man väl ta det direkt med den då, men jag gillar inte när du alltså hon blir ledsen när du går på så för man ja. känner ju ofta sina barn bäst tror man i alla fall och då, mm. ja. Ja, det är bara baggen på Aha. hur skulle du se i framtiden kan du tänka dig att bilda en ny bonusfamilj om du träffar någon och att, att han får bli en bonuspappa till ja. de yngre barnen ja, det bryr på vem jag träffar jag kommer inte skaffa några barn. För Nej. det är liksom rent fysiologiskt omöjligt också. Och den jag träffar kanske har barn. Ja. Och eh, det är inte jättelätt att flytta barn oftast när man kommer på i skolåldern. Så då är det sannolikt att vi inte kommer bo ihop om man har barn i skolåldern. Mm. Och då får man ju ja, får man hitta nya lösningar där. Mm. Mm. Men jag är inte så här att jag ska absolut inte ha någon som flyttar in i mitt hus. Det är jag för sig haft. Det jag tyckt förut. Men ja. nu känner jag sen ja, men det det är väl sig Det beror ju på vem man träffar. Man kan, mm. det, finns inga, det skulle vara bra om man hade sådana guider och lösningar själv, <laughs> så har det inte funkat för mig alls utan det man anpassar sig efter situationen och Ja, för mig. de människorna som kommer in i livet, mm. vad är det de har med sig och vad är det mm. som jag ska lära mig av det också. Mm. Hade du med dig några erfarenheter från din uppväxt av bonusfamiljer eller liknande som du har kunnat använda? Jag är ju skilsmässorbarn och man har mått bra av det. Alltså jag, jag, triv, jag vill inte att mina föräldrar skulle bo ihop, vad jag minns. Men jag tror att jag i större utsträckning kanske än min mamma, förlåt mamma, har tänkt på vad barnen behöver. Är inte så mycket på att ja, jag, jag har gjort omvärlden. Alltså. Ja. Som där med flyttarna mellan städerna och så. Och att de ska ha sina rum och sådana saker. För jag, jag behöver bara en säng. för jag alltid bor där. Och såna här. Mm. Alltså det, är, det är viktigt för mig att de känner att de landar i ett hem. Och, men det har i för sig inte varit något problem när jag växte upp. Men, men också eh, att eh, jag bodde inte hos min pappa. Och det tror jag absolut. Om jag nu får prata liksom bara från hjärtat. Mm. Och det har jag gjort hela tiden. Men ännu mer nu. Det är inte de... Eh, närvarande papporna som är problemet det är de frånvarande. Så ja. även om det kan slita hjärtat ur en att man inte ska träffa sina barn 100 mm. så är det deras behov och de behöver sin pappa mm. och de behöver sin mamma. Mm. Så man får släppa på där lite grann. Vi får släppa ut dem och ha tillit till att de blir väl omhändertagna av sin pappa. Men jag tror det var så under 70-80-talet när vi växte upp att och då kunde man till och med splittra familjer. så Om det mm. var två barn. Ja. Och vi har gjort intervjuer med bland annat Fredrik Hallgren, skådespelaren. Som mamman tog en pojk ja. och pappan tog en pojk. Ja. Och så växte de upp kanske en i Göteborg och en i Stockholm. Ja. Och det blev ju jättesvårt sen att återknyta de banden. Både mellan sitt syskon och oss, ja. kanske sin pappa då. Så var det inte riktigt för mig. Men nästan för min pappa och min bror åkte iväg två år. Och jobbade i Afrika. Ja nu jag var fyra år. Så att det var också så. Men varför gjorde ni så? Mm. Nu har jag ju så att splittrat min familj också då. Eftersom jag hade en familj i Stockholm med en i Dalarna. Men, men det känns så ändå som att du har ju jobbat hela tiden Oj. för att få ihop det. Och för, jag har köpt Stockholm med mora. <laughs> <Ja. laughs> men är det någonting som du också då kan känna att eh, du ville prioritera ännu mer eftersom du hade lite med dig sedan barndomen Säkert. då. Mm. Säkert. påverkas det man av det. Mm. Men Att nu hon... har du bra kontakt med din pappa och din bror eller? Ja, alltså, min pappa är död men jag och mm. min bror, vi träffas ibland. så alltså, Det är ja. inget sånt. Nej. Nej, nej, det var ju två år men ja, jag, jag kan inte. Det hade kanske varit annorlunda om vi alltid hade bott ihop men det, ja. det tror jag inte. Det mm. känns som min bror. Mm. Absolut. Mm. Och vad har du mer på gång? Du har ditt nya företag nu och, mm. och om man vill Följa dig och se vad som händer. Finns du på sociala medier? Det finns på Facebook. True to you också. Gå gärna in och gilla där så du kan följa. Nu det här sänds så är jag förmodligen klar. Skogsbadsguide. Jag har Aha. utbildat mig i USA- Aj. Men det måste du berätta om ja, skogsbar, Vad är en skogsbad ja. ja, Man tänker sig att man liksom går som i någon slags mänsklig biltvätt och får liksom grenar och löv på sig så här. Ah. Så, <laughs> så man blir liksom renad från det. <laughs> Jag tänkte mig att det var lite, man gick fram till en liten kärn i skogen och badade där Jaha, Jaha. Alltså. Ja men då ska jag berätta Jag har utbildat mig hos en organisation som heter Association of Forest and Nature Therapy Guide och det här är egentligen sprunget ur Shrinjinyoko från Japan uh -huh. där upptäckte de att människor bara satt och dog vid sina datorer för att de hade fått sån stress av att uh -huh. jobba för mycket och det handlar egentligen om att vi ska gå ut i skogen eller i naturen och det, är det första jag gör egentligen det leder er, om ni skulle följa med mig skulle jag leda er från det man kallar monkey-chattret alltså, eller egentligen vårt mind tänk en mindfulnessövning eller meditation ner i kroppen Genom våra sinnen, det är beröring, det är syn, det är lukt och så vidare. Och sen så tar jag er på en långsam vandring i skogen och bjuder in till olika övningar. Så man är helt frivilligt om man vill delta och det är inte så här något längdläskigt utan det är egentligen bara att känna kontakten med naturen. Och eh, jag vill inte berätta för mycket för det är, ja. upp, det är ju upplevelsebaserat ja. Ja. Ja. och det är ju väldigt individuellt hur man upplever det. Men det tar ungefär två, tre timmar och... Eh, bara skogen i sig är ett, ett utrymme som ger fridfullhet för de flesta. Mm, mm. Men det här är ytterligare en nivå. Då. Man är inte på väg någonstans. Man ska inte iaktta och tänka att ah, den där är en björk eller det är en gran. Eller där ligger massa. Utan det är bara genom sin kropp uppleva mm. saker. Spännande. Och, ja. och du har varit i USA och gjort detta då? Ja, och... ja jag var där i oktober och gick en veckas kurs Och nu har jag haft på i sex månader i praktik. Som ja. på fredagar när jag sitter här och det är tisdag så kommer det lämna in hela, min, hela mina uppgifter och examination. Ja. Och det är hur mycket som helst. Men det är ju fantastiskt också. Spännande. Mm. Ja. Vi får hoppas att vi har vägarna förbi kloster ja. och hedemora och trakterna där. Så att vi får... Och det här. Och jag måste göra ett slag för mina böcker också. Ja, just det. Ja. Ja, men absolut. Men jag passar på här. Ja. Första kommer publiceras i augusti och jag är ja. med på bokmässan då. Och det handlar om ett syskonpar som går ut i skogen och upplever den magiska skogen. Ja. Träffar alla skogsväsen där. Det är fem böcker. Jag har skrivit tre hittills då. Den första håller på att illustreras nu. Och de heter Alvin och Alva upptäcker den magiska skogen, heter den första. Ja. Och... och det är ålder... Jag Tänk Petsson och Findus ungefär. Jag, vet den, inte. Den andra, ja. Ja. jag är inte inspirerad av det formatet. Så att det är ganska mycket text och fina bilder. Ja, vad Var härligt. härligt. Och så bokmässan det... i Göteborg då, ja, det är ju den... nära oss. Ja, just det. Så att då, då får ni komma. hoppas vi att vi kan ja, träffas där. det är 26-29 september. Ja. ja. Då, är vi, då är vi gifta. Då är vi dessutom ganska <laughs> nygifta. Vilket datum är gifta nu? 1 september. ja. Och 2 september, så efter midnatt så fyller jag 50. Så det blir lite dubbelt firande. Där. Så du borde både gammal och gift? Ja, idag. då blir jag wow <laughs> <laughs> på samma, samma dag, ja, men samma natt. Så ja. men, men jag måste nästan skulle ha läsa upp det där. Kommer du ihåg det första Messenger-meddelandet jag skickade till dig, Maria? Ja, det kommer jag ihåg. Det var fint. Du ja, jag manade mig till att jag skulle börja skriva. För att jag läste dina inlägg på Facebook. Och du skriver och du förmedlade vem du var och vad du tyckte var viktigt- med så mycket värme. Så mycket humor. Mm. Så det tog mig. Alltså jag kände av det när jag läste det. Jag blev nästan rörd när jag pratade om det. Mm. Jag bara, jag måste berätta för henne vilken talang och gåva hon har. Och sen så började du skriva lite grejer på din... Du svarade på hennes Facebook. Ja, och bara, vilken man! Alltså, han måste ju också ut. Han måste ju förmedla sin visdom. Hur man kan förhålla sig till nya barn. Och ja. Du gav henne så mycket kärlek också. Mm. Ja, det tog mig så då... Vi måste... Får se om det blir en bonuspappan och plusmamma bok det, det kan man Nej, men aldrig veta. jag gör ju den här podden. Ja. Jag trodde det var ju deras forum som ni skulle ja. ta er ut. Men mm. det är väl bara underbart mm. att ni... Men vad jättehärligt Karin. Och, och vilken tur att du fortsatte hålla kontakt. Och att ja, vi, det är två om... år sedan. Nu, ja. Så... ja, vi fick kämpa länge för att hitta ett datum. Men och nu så. Man ska aldrig ge upp. Mm. Ja, och nu har du varit med och... Vi, även om vi stänger av inspelningen så mm. tror jag vi kommer fortsätta att prata och hålla kontakten. Och tack så jättemycket. Mm. Tack själva. Tack. Tack. Ja då tackar vi Karin Wells för att hon ville vara med. Så önskar vi henne lycka till med både jobb och familj. Ja. Ja, och så kan jag ju göra ett kort tillägg att det heter Blue Holes, alltså blåa hål. Inte man... att förväxlas med Blue balls. <laughs> Nej, där man kan bada bland annat då i Marsh Harbour i Bahamas. Och eh, vill ni googla så sök på Sawmill Sink. Det var där jag hoppade i eh, ihop med en kompis som heter Gustav. Ja, men då har det väl blivit dags för en liten specialare som vi har i år. Och det är ju att vi lär oss en artikel i barnkommissionen varje vecka. Just det och förra veckan så var det nummer 30 och den var att ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. Och denna veckans artikel är nummer 31. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Och den kommer jag faktiskt lite ihåg att vi tog upp i det avsnittet som vi hade med Åsa Ekman. Som är lite av en expert på barnkonventionen. Mm. Det var någon gång i jul och nyår där som hon dök upp i ett avsnitt. Ja, just det. Och Henne kan man följa på Instagram barnkonventionen. Ja, och den här artikeln tycker jag hör lite till samma grupp som de som säger att ett barn har rätt till skolgång. Och att barn inte ska behöva arbeta till exempel. Eller de ska inte räknas som vuxna. I krig till exempel eller så här då. Om att man ska se dem som barn och då barn måste även få leka och ha fritid. Jag tycker att den också är en påminnelse om att dels att allting inte ska vara så allvarligt. Att det ska inte bara, allting är ju skolan nu. Man får inte ens mm. säga dagis, man ska säga förskola. Mm. Och, och det ska vara så pedagogiskt allting. Mm. Och jag har ju varit dagmamma och även vår verksamhet skulle vara väldigt pedagogisk. Mm. Men att just leken... Är också väldigt viktigt för utvecklingen när barn har fri lek. När det inte är organiserat och uppstiltat och förberett så lär sig barn extremt mycket genom att bara leka och integrera med andra barn. Men också att det är viktigt att ha fritid. Något som är utanför skolan. Mm. Och även vila. Mm. Jag tänker dagens ungdomar och barn känns det lite som att det är en hets- att det ska hända någonting hela tiden. Mm. Att de först ska vara i skolan och sen när de kommer hem ska de ha 28 fritidsaktiviteter. De ska spela musikinstrument och de ska ha någon idrott och mm. sen så gärna lite dans och nej men allt sånt. Men att det är jätteviktigt att barn bara får ta det lugnt. Mm. Utan att det händer någonting. Utan paddan och utan uppstyrd aktivitet. Jag håller med och en sak som jag har funderat lite på är om det är mer så att säga regler och förutbestämda lekar och nu än när vi var små. Att barnen liksom vill leka en lek där alla ska veta vad som gäller. Att man inte hittar på en helt ny lek. Någon måste ju ha hittat på alla lekar någon gång tills det har blivit en tradition. Jag menar att man bara är ute i skogen till exempel och hittar grejer och hittar på olika aktiviteter så som jag och min brorsa var som vi hade skog väldigt nära huset och jämnåriga kamrater. Jo men jag tror kamrater. att det finns fortfarande. Absolut, alltså det tror jag. Det ser jag ju på Helle och hon har sina fantasilikar och sånt. Mm. Däremot tror jag att det har blivit ganska mycket, vi har pratat om det tidigare, eftersom det har hänt så mycket mm. så vågar vi inte på samma sätt släppa våra barn som vi gjorde förr. Nej. Du sa ju någonting om att ett barn... Har det oftast inte liksom rört sig bort från sin, sitt hem? Ja, det finns en undersökning där om att när vi var små så kunde vi vara 2000 meter från huset utan att föräldrarna var oroliga. Och sen så har det minskat så att det är under en kilometer och det kanske är bara ett par hundra meter som man säger att barnen får gå till närmaste större lekplats eller så. Men de får inte liksom ge sig ut och upptäcka lika mycket. Nej, och det är ju både på gott och ont. Det är klart mm. att det är jättebra att vi är försiktiga och rädda av våra barn och ungdomar. Men samtidigt så behövs ju den här utforskar nyfikenheten, glädjen för att utvecklas som människa, att våga bryta nya marker och mm. hitta på nya saker som du säger. Så att ja, det är båda delar behöver ju uppmuntras. Men hur skulle vi göra det tycker du? Nej jag vet inte, jag tycker också att det är jättekul att höra Helle hitta på små äventyr men det är mest när hon sitter själv med leksaker med hästar eller dockor eller sådär och de pratar med varandra och så. Jag vet faktiskt inte riktigt när hon då är med sina kompisar om de också hittar på helt nya lekar. Men det kanske de gör och jag tycker det är kul för kreativiteten att de inte tar någonting som redan finns eller spelar spel på datorn där det Också är väldigt tydliga regler vad man kan göra och inte och så. Så jag hoppas att det kan leva kvar. Jag minns ju till exempel jag och David, min bror som bodde på övervåningen. Vi hade något som kallades boxboll. Och det finns bara där. Ni det som och var varandras boxboll. Försökte David vara boxboll och sen tyckte du att nej men nu leker vi någonting annat. Nej, utan man hade en tennisboll och så hade man boxhandskar. Och så sköt man tennisbollen fram och tillbaka och så kunde man då göra mål mellan garderoberna som vi hade då som lite avskiljande innan pappa byggde gipsväggar så att vi fick liksom en vägg och en dörr så vi kunde stänga om oss när vi blev lite äldre. Det blev lite som, vad heter de här, såna här lufthockey som finns du vet man kan valla och slå in en liten grej. Men jag tror att det blir så att alla hoppigt? de här lekarna görs ett spel av som kan säljas och tjänas pengar på. Mm. För det har ju varit en del saker som man tycker är väldigt enkla så ser man att man kan köpa det som ett spel typ. Nu kommer jag inte på någonting. Nej men det skulle men kunna vara ungefär så här. Då säljer rutiga papper och säger ja. det här, är, här är luffa schack. Ja, liksom. <laughs> Dunke, eller, eller burken kallades det också. Säljer man men... en burk och Äm, en boll. Där, där man var kanske runt ett hus och, och var lite i omgivningen och skulle smyga fram. Och om man då kom fram till burken innan man blev hittad till exempel. Det är väldigt enkelt. Då skulle man ju i princip kunna sälja reglerna ett litet häfte och säga en liten. Men jag tror helt seriöst att det görs. Ja, det är Allting sånt säljs. Mm. Men vissa saker är bra nu och vissa saker var bra förr. Jag tror på en kombination mellan nuet och dået. Mm. Kan vi inte göra så här att vi ber våra lyssnare att eh, skicka in om de har hittat på någon lek när de var små eller gjort någon sån där, någon tradition som bara finns i, i deras familj med syskon eller med kompisar eller sådär. Så kan man skicka det till oss på mail bonuspappanplusmamman eller via Facebook, där hittar ni vår sida och Instagram, bonuspappan.plusmaman. det är bara att söka. Ja, och jag tycker ju också, precis som du har sagt tidigare, att det är en väldigt bra grej att spela, leka och hitta på saker tillsammans i en mm. bonusfamilj eller i en kärnfamilj också för den delen, men just för att svepsa folk samman. Det var lite som om vi ska återkoppla till kalaset vi var på, så spelade vi ju kubb och det är ju mycket lättare att skratta och ha kul runt ett kubb än när man sitter kanske just vid kaffebordet och dricker ja. kaffe och, och ska prata. Då pratade vi kanske inte lika mycket men när vi började spela kubb då suddas ju gränserna ut mellan varandra och man kan lära känna varandra på ett helt annat sätt. Ja men det håller jag med om. Och eh, därmed kanske vi ska avsluta veckans genomgång av barnkonventionen. Artikel 31 alltså. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Men då har vi väl kanske kommit fram till veckans samtalsämne. Det tror jag. Är du lite nyfiken på vad jag har valt? Ja, det är alltid. Det har med dig att göra nämligen. Och något som jag hörde dig säga som var lite skumt. Jaså? Ja, det var när vi var på den här festen och så pratade du med någon och så hörde jag dig säga något i stil med Jaha, hade hon inga barn sedan tidigare och de har inga gemensamma barn? Nej, men då är de ju ingen bonusfamilj. Och där bara, Hur tänkte du då? Nej, det jag tänkte inte. Jag sa fel. Alltså jag... Jag tycker ju att de är det eftersom de har hans söner hos sig. Ja. Och då blir ju hon en slags bonusmamma till dem förstås och så så. att nej jag vet inte för det är ju samma jag har ju inga barn sedan tidigare och vi har inga gemensamma. Nej precis. Så att jag vet inte du fick väl värmslag eller någonting. Nej, någonting. Jag tänkte fel där. Ja. ja och så var det en anledning till varför jag tänker ha det här ämnet och det var för att jag var kontaktad av en journalist i veckan mm. och vi hade till och med bestämt plats och träff och allting. Och sen så kom hon på det sen att ja men din man har inga barn sedan tidigare och så, ni har inga gemensamma. Mm. Bara, nej, nej men då var det nog inte riktigt den bonus... Det var ingen... vi, vi var ute efter en bonusfamilj. Och jag tänkte att ja fast vi är en bonusfamilj. Därför tänkte jag att vi skulle reda ut lite begreppen vad är en bonusfamilj? Ja just det, det var det. De skulle ha något informationshäfte som skulle ligga på BVC och då var det tydligen viktigt att... BVC är så roligt att du säger Istället för? BVC. Barnavårdcentralen. Du säger BVC. Ja, barnavårdcentralen, <här> BVC. Inte barnavårdcentralen, BBC. <här> <här> ja, men i alla fall. Så nu ska jag säga min definition av mm. vad en bonusfamilj är. Mm. Och det är, om man är två vuxna som är tillsammans och det finns barn sedan tidigare. Punkt slut. Det är en bonusfamilj. Aha. Oavsett om man bor ihop. Mm, och då tänkte jag att då kommer du komma in och säga det. Eftersom du har ju haft lite åsikter om det här med våra vara särbo. Är man då så då kan du få säga det nu. – Ja, jag tycker att om en mamma har vuxna barn till exempel som har flyttat ut och sen så dejtar hon en annan 60-åring som bor i en stad 10 mil bort. – Nu överdriver du, du tycker att det är så här även om det är småbarn. Vi, vi pratar om barn som bor hemma. – Ja, men då bor de bara hemma hos henne. Så varannan vecka när hon inte har barnen då åker hon iväg och träffar då sin kärlek och bor hos honom eller henne om det är tvärtom. Ja, fast man kan faktiskt vara särbo och vara en bonusfamilj. Jo, men tycker du att alla som är särbo och har barn som tidigare... Jag tycker att det är en definition man själv får. Det kan ja. ju vara så att det är två familjer som bor tillsammans under samma tak. Mm. Det gör ju de kanske inte till en bonusfamilj. Nej, du menar om... Föräldrarna inte är ihop. Ja, jag tänker att om man Då är två vuxna som bestämmer- nej, vi är exklusiva, vi är tillsammans. Men vi har så stor familj med dina barn och mina barn- att det blir jobbigt att bo tillsammans. Mm. Och så bor man på två olika ställen- men man gör mycket saker tillsammans. Man firar födelsedagar och man åker på semestrar- och hela det här chosen. Då tycker jag ändå att man är en bonusfamilj. Jag tror nog att man får åligt efter vad föräldrarna tycker- Tycker de att de träffar varandra så ofta och att barnen träffar varandra så ofta, om det finns barn på båda sidorna, att de känner sig som en familj, då är det klart att då är de en bonusfamilj. Det finns ju inga regler så utan det är ju känslomässigt. Men jag tror i alla fall att det är mycket svårare att bli en bonusfamilj och känna den gemenskapen om man inte bor ihop. Jo, men det har du då rätt i. Vi borde ha frågat Martin och Tanja som vi träffade på stranden. Mm. De är ju två stycken som bor på varsitt håll. Han har vuxna barn sedan tidigare mm. men hon har ju ett barn som bor, fortfarande bor hemma. Mm. Och så har de ju träffats och så men olika boende i till och med olika städer. Ja, just det. Om de känner sig som en bonusfamilj. Ja, jag tänker att han kanske inte blir lika mycket bonuspappa till hennes son som om de hade bott ihop. Nej. Utan han blir mer något annat då, en extra vuxen och förebild. Mammas och... pojkvän är ju också en, en hel del som har ja. det man känner så att så blir det. man har ingen egen relation mellan sin förälders partner, då är det ju inte på samma sätt, mm. en bonusförälder. Men vi är ju överens om att man måste inte ha gemensamma barn och båda måste inte ha barn sedan tidigare. Utan... Nej, det ska bara vara minst ett barn sen tidigare, mm. så då kan man få aspirera på att vara en bonusfamilj. Ja. Och som sagt, har barnen eller barnet flyttat hemifrån så tror jag att det blir en annan familjekänsla. Då blir det mer som att de vuxna är ett, ett nytt par. Och den nya vuxnen får ju inte alls samma funktion då om barnet har blivit vuxet och flyttat. Nej, men då har ju inte den biologiska föräldern heller samma funktion längre kanske direkt. Nej, nej det kan man ju faktiskt hoppas att vuxna barn har blivit lite självständiga så. så. Mm. Ja, men har vi rätt ut det här med vad är en bonusfamilj då? Ja, jag tycker man får bestämma ganska mycket själv. Martin tycker inte att man är lika mycket bonusfamilj om man inte bor tillsammans. Och nu reser sig tusen lyssnare upp och säger fi vad du har fel Martin. Men det är ändå din åsikt. Och jag tycker att man är en bonusfamilj om man dels vill det och dels att det finns ett barn sedan tidigare från mm. en annan relation helt enkelt. Men hur är det i den officiella statistiken? Jag tror att det bara är de som är gifta. Precis. Så att när ni läser statistik och så så är det väldigt missvisande. Utan de räknar bara med bonusfamiljer där det är partners som är gifta och har barn sedan tidigare. Mm. De räknas som bonusfamiljer. Så att det är ju ett stort mörkertal måste man säga. Visst är det det? Eller ett och. ljusertal. För att <haha> det är härligt att vara bonusfamilj. Och vi kommer ju bli en bonusfamilj även så. enligt statistiken. Så vi är inte en bonusfamilj just nu enligt In, statistiken. Inte enligt SCB. Men hur är det med kärnfamiljer då? De är, inte gifta. är de inte kärnfamiljer då om de inte är gifta? Ja, det kan man ju undra. Om de bara är, är sambo och har barn då kanske. Ja? Det här är ett fall för Monsieur Closso. Vi får googla lite på det. Men de borde ju räknas som familjer ändå. Om man är sammanboende med barn. Vad tasket ja. Då tycker jag att en bonusfamilj också ska räknas. Även om man inte är gifta mm. och bara är sambo med barn. Men just nu är du ensamstående då med barn. Vad händer? Och sambo. Är jag ensamstående? Nej, det är det ju inte. Enastående? Enastående, ensamstående. Mm. Om jag är ensamstående kan jag få börja dejta nu igen då. Nej. Gå ut på Tinder. <laughs> det var jätteroligt för jag jobbade med min gamla, nej, min unga kompis Anna-Karin. Hon är ju min blivande tärna också. Hon ska ha tärna på Jaha. vårt bröllop. Och vi har känt varandra sedan vi var sex år. Mm. Och hon träffade sin man, mm, ja, alltså det var ju när vi gick på, förlåt Anna-Karin, men typ högstadiet gymnasiet-ish mm. där. Så jag kom på det att hon träffade sin man innan det ens fanns smarttelefoner. Ja, just det. Det fanns Härligt. ingen tinder på den tiden. Analog date. Ja, och vi kom fram till att det var så läskigt att det kanske inte ens fanns mobiltelefoner. Alltså det fanns ju säkert mobiltelefoner men det var inte i varmans hand. Nej. För jag fick ju inte min mobiltelefon förrän jag var över 20. Eller fick jag köpte den faktiskt. Så att Jonas och Anna-Karin har varit tillsammans sedan innan det fanns mobiltelefoner. Mm. 96 tror jag att jag köpte min första mobiltelefon när jag flyttade ner till Malmö och skulle vara sommarvikarie. Och det var en Philip Fiss. Kom du ihåg dem? Nej, min första var en Son Ericsson med en här stort, tjockt batteri som man liksom ja, kopplade loss från telefonen och mm. satte i en laddare och här stort. Antenngris längst upp också. Ja, just det. Sån har jag också haft. Och så det var, var den grön hand. och så lyste knappar om man tryckte på den så. Just det. Jag tror jag har kvar en sån någonstans, fast den funkar inte. Sen har jag haft en uppsjö av sån Erikssons Eriksons faktiskt. Ja. Det här som var det första där man kunde flippa ut ja, just det. flippen. Mm -hmm. mm -hmm. Utan som inte kom åt knappsatsen av en händelse. Ja, just det. Och sen gick jag över till och hade några. En Motorola har jag haft lite en liten Jag hade en grå Motorola som gick att fälla upp. Det hade du den såg bara... ut som en MP3-spelare man kunde ha runt halsen? Den var bara typ ja, 6 cm. Den ligger här någonstans också. Den var så cool. Ja, men den var bra. Menyerna var lite konstiga, tyckte jag där. Men den var ju bra i övrigt. Hur träffades folk på den tiden? Innan det fanns Tinder? Ja, ute på arbetsplatser och på krogen. Åh, och... oh, så begränsat. <håll> Då hade, ju bara, då hade jag fått gå och bli lesbisk eftersom jag jobbar inom vården och där är mm. det bara kvinnor. Precis. <laughs> får bli lesbisk. Man får så här ansöka. Kan jag få bli lesbisk? Ja, det var lite. Om det ena och mycket om det andra, mm. men från början var det i alla fall, vad är en bonusfamilj? Och eh, om ni, ni har lyssnat på vår svammel ända fram till hit så grattis till er, ni är uthålliga och tålmodiga varelser. Mm. Så vill vi väl i alla fall säga att vi är inga experter och vi älskar bonusfamiljer så vi tycker att ju fler människor som anser sig själva vara bonusfamiljer desto bättre. Ja. Fortsätt att följa oss på Facebook och Instagram. Ge oss gärna betyg på iTunes om ni lyssnar där. Och så kan ni ju även titta in på Marias Instagram som är plusmamman. Herregud, vi glömde vi säga, jag är i mål. Ja, ja, men det sa du inte det förra veckan då? Nej, då var jag nästan i mål. Ah. Jag är i mål. Jag har gått ner 30,1 kilo. på. Det har inte gått 30 veckor än, Nej. men min utmaning var ju att jag skulle gå ner 30 kilo på 30 veckor. Och det har jag gjort nu Fantastiskt. Men jag har ju några kilo kvar att gå ner Tills jag väger så mycket som jag vägde när du och jag träffades Ja just det och det kanske blir lagom till bröllopet lagom till bröllopet, ja. Men man kan fortsätta följa mig där Och se hur jag mår och har det Och det är ju på plusmamman På Instagram mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen Kan vara besvärligt Men också härligt Hej då Nu kommer jag snart sätta på fläkten igen Sätta på fläkten det låter smärtsamt. <coughs>